Familjen Görner gör stora affärer och stärker sitt grepp om den svenska tidningsmarknaden. Jag tycker att det är stort bekymmer att ägarkonstellationen bara ökar och ökar i det här landet när det gäller medierna. Hur farligt är Jörnes ägande egentligen för den journalistiska mångfalden? En debatt rasar mellan statsvetarprofessor Bo Rothstein och Dagens Nyheters vetenskapsredaktion är journalisters research i själva verket stöld- av forskares intellektuella kapital. Och så är det dags för VM i ishockey- och konsten i att låta känslorna storma. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ungren och det är lördag den 28 april. Vi ska i dagens program titta närmare på den jätteaffär på tidningsmarknaden som ägde rum i förra veckan där familjen Jörnes ägarkoncern Stampen stärker sina positioner. Men vi börjar med något helt annat, betydligt mindre. Närmare bestämt en fotnot, eller rättare sagt en borttagen fotnot som lett till en hård debatt mellan Dagens Nyheters vetenskapsredaktion och professorn i statsvetenskap, Bo Rortstein. Rothstein anklagade den journalisterna för att kallsinnigt stjäla hans idéer som han redogjorde för när han blev kontaktad i samband med en artikel som skulle skrivas om skillnader mellan könen. Handlar det här om ett sårat ego? Eller handlar det om en systematisk stöld av forskares idéer? Ja, det är allvarligt därför att detta är ju min intellektuella egendom på juridiskt språk kallas det immateriell rätt. Jag lever ju på mina idéer. Det är hur jag tjänar mina pengar i världen så att säga. Det, och om andra då lägger beslag på det så är det ju naturligtvis inte okej. Okay. Jag ser inte ett skäl att han ska redovisa sig i den färdiga artikeln eftersom han inte finns med i den färdiga artikeln. Han är inte citerad. Det är inte hans åsikt utan det är de amerikanska forskarnas åsikter. Det är de som har gjort forskningen som vi skriver om. Om ja, det är så att jag inte kan kontakta en forskare som kan leda mig vidare utan att alla, alla som jag kontaktar mig ska ha sitt, ska ha sitt namn sedan i artikeln. Blir, alltså, i långa loppet kan inte jag säga utan att då blir det omöjligt att av svenska forskare. För, förstår du vad jag menar? Det är för mig en, en, ett ohederligt beteende på närmast monströs nivå som hon sysslar. I veckan så har debatten pågått på Dens egna debattsida. Bo Rortstein anklagar Dens journalister för ohederlig journalistik och stöld av hans idéer till en artikel där man inte angett honom som källa. Chefen för Dens vetenskapsredaktion, Karin Boys, slår tillbaka och förnekar att Rortstein skulle vara huvudkälla till artikeln. I det här fallet så tycks allting koka ner till frågan om en liten fotnot borde vara med eller inte i slutet av en artikel. Men enligt Bo Rortstein så är problemet i själva verket mycket större och handlar om en journalistisk brist på hederlighet där reportrar skäl forskares intellektuella egendomar låtsas att det är deras egen. –och därmed urholkar förtroendet från forskarsamhället. Det börjar med ett telefonsamtal– –och en reporter som ska skriva en artikel– –om biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Ja, Om vi ska då gå in på hur den här artikeln gjordes– så –är det helt korrekt att Maria Gunther Aktelsson– råd, –på min rekommendation ringde och rådfrågade Bo Rothstein. Karin Boys, redaktör för DNs vetenskapssida. Och tips på... Amerikanska psykologer, för jag har nämligen, han har nämligen mejlat till mig en gång för flera år sedan och nämnt eh, eh, amerikanska psykologer som har gjort stora metanalyser på den forskningen som finns. Och det var, jag betraktade det som ett snabbt och smidigt sätt att snabbt hitta de här amerikanska psykologerna. Det hade vi kunnat göra på andra sätt, prata med andra svenska forskare som faktiskt arbetar med intelligensbegreppet. Det blev en artikel och den publicerades i DN den 15 april. I e-post till professor Bo Rortstein så uttrycker reporten sin stora tacksamhet för informationen som hon fått för artikeln. Men det blev inget citat från Bo Rortstein. Ingen hänvisning till var informationen, om de båda amerikanska forskarna, kommit ifrån. Hon skriver Tack igen för all värdefull och oombärlig hjälp med artikeln om könsskillnader. Den är lite omskriven eftersom min redaktör ville ha en artikel som absolut inte kunde anklagas för att vara polemisk. Dessutom har hon strukit en del av texten. där ibland fotnoten där jag talade om att informationen kom från dig. Jag beklagar verkligen detta. Utan dig hade det ju inte blivit någon artikel. Jag hade inga som helst planer på att bli medtagen i artikeln. Mitt enda krav var en liten, liten fotnot. Jag ringde också Karin Boys och sa att varför inte föra in en liten fotnot? Det är nästa gång du har vetenskapssidan där. Det vill hon absolut inte. Hon menar ju att de har rätt att eh, ta andras idéer på det här sättet. De har ingen skyldighet att eh, redovisa sina, var de har fått sakuppgifterna ifrån. Det som kommer fram här det är att nationalister säger att de har sysslat med research. Då ger de sig ut på en stöldturné för andras intellektuella egendom. Enligt Borådstein så har han fått ett 30 trettiotal mejl från kollegor som menar att de känner igen det här. En av dem är Hilvigarnets. Ja, jag har råkat ut för det några gånger och det är något som diskuteras mycket inom det akademiska. Det finns en viss irritation över det. Och den här irritationen beror ju på att vi är ju så noga med det där att alltid ange varifrån vi fått citat eller idéer eller resonemang om, om inte är det så blir vi anklagade för forskningsfusk och det har ju hänt flera gånger att olika människor har anklagats för det jag känner ju till journalisternas arbetsvillkor det måste gå fort vissa gånger till exempel om man har andra krav på läsbarhet på sig men jag tror inte att nå no idéer att vare sig det är brandmän, politiker eller sjuksköterskor eller vem det bara må att någon tycker det är schysst Hur vanligt är det här egentligen? Vi har inte upp tre av de mest anlitade statsvetarna i svenska medier. Och deras reaktioner är blandade. Min erfarenhet av journalister är att om man begär att bli citerad och källorna anges så, så sker det. Jag har bara goda erfarenheter. Leif Levin, professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Det stämmer inte alls med min erfarenhet. Jo, men så är det så de jobbar. Stig Björn Ljunggren, statsvetare och ständig expertkommentator. Det är inte så mycket så att jag har drabbats. Jag används ju mer för min, min, min så att säga, roll i, i den här dramaturgin brukar ju vara att förmedla små, korta, snärtiga, eh, sådana här eh, one-liners, vad kallas det, talsträck. Man känner ju igen bilden att man talar med journalister och sen återger journalisterna detta som, en, som sina egna tankar. Ulf Bjäreld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Men jag tillhör ju dem som inte är särskilt större av det. Jag tycker ju att oftast, nästan alltid, så klargör journalisterna att detta är ett bakgrundssamtal och vill gärna bolla lite idéer. Och i den mån jag då har tid och möjlighet att förbättra journalistiken eller underlätta för journalistens verksamhet genom att behjälpliga med analyser, med sakuppgifter, så är jag detta utan att på att behöva bli visiterad. Frågan är om Bo Rothstein tillfört en egen analys eller om man bara pekade ut vägen till två olika amerikanska forskare. Enligt honom själv så var det han som kopplade samman forskningen åt rapporten och som visade vilka politiska slutsatser man kan dra. Enligt Dagens Nyheter så var det här något som redan fanns i Claude Stils forskningsrapport. Det finns andra forskare i Sverige som har arbetat med intelligensbegreppet betydligt mer än vad Borådstein har gjort. Vi hade, kunnat, vi hade kunnat ringa dem. Men det där mejlet då, där rapporten tackar för informationen och kallar Borådstein för helt oumbärlig för artikeln. Karen Boys ljuger DNs läsekrets rakt upp i ansiktet. Jag har ju e-post svart på vitt. Små vita bokstäver på svart papper. Nej, tvärtom. Små svarta bokstäder på vitt papper. Som visar att hon får morsanning. Hela analysen är min alltså. Jag ringer upp Maria Gunther Axelsson i Österrike. Ja, jag, jag, alltså jag, jag överdriver ju. <laughs> Och det ångrar ju väldigt mycket att jag gör nu då. För, Men det, det är ibland ett sätt att som funkar för att hantera Men med stora egon. Om att, att, att man överdriver deras insatser så gärna på gott humör. Men öre. Alltså Men som sagt, jag, var, jag, var ju väldigt, jag är väldigt tacksam. Bo Rortstein har nu anmält Dagens Nyheter till yrkesetiska nämnden. Men det är en anmälan som både Karin Boys och Maria Gunther Axelsson ser fram emot. Det var Martin Wiklin som tittade närmare på striden mellan DNs vetenskapsredaktion och Bo Rortstein. Vi väntar nu på hur yrkeshetskanämnden ska hantera Rothsteins anmälan. I förra veckan så ritades den svenska mediekartan om. Familjen Jörnes ägarbolag Stampen, som bland annat äger Göteborgsposten- stärkte sina positioner genom två nybildade tidningsgrupper. I familjen Jörnes nätverk ingår nu i och med den här affären 47 tidningar- med en upplaga på sammanlagt över en miljon- om man räknar även någon koncerner som man samarbetar med. En rejäl utmaning mot familjen Bonm gör alltså. Samtidigt hörs varningar för ökad mediekoncentration och minskad mångfald. Vi besökte Hallandsposten i Halmstad där stampen som redan äger Hallands Nyheter nu blir huvudägare. Och där finns en oro för likriktning av journalistiken. Vi har också pratat med Agneta Lindblom-Hultén, ordförande i Svenska Journalistförbundet. Jag tycker att det är ett stort bekymmer att ägarkonstellationen bara ökar och ökar i det här landet när det gäller medierna. Idag så har alltså stampen total kontroll över mediesituationen på västkusten. Och det finns väldigt lite konkurrens på västkusten i Sverige. En stor affär som ytterligare ökar ägarkoncentrationen på Sveriges tidningsmarknad bekymrar journalistförbundets ordförande Agneta Linneblom Hultén. Genom en rad affärer bildas nu två stora mediebolag. Liberala tidningar och mediebolaget i Västsverige AB som kontrolleras av familjen Görnes göteborgsbaserade stampenkoncern som nu kopplar ett säkert grepp om hela Mälardalen och Västsveriges tidningsmarknad. Och Agneta Lindblom Hultén ser den här utvecklingen som ett stort hot mot mångfalden i journalistiken. Ja, det leder naturligtvis till att, att om de ambitionerna som man tydligt har uttalat från Stampens sida, det vill säga att man vill ha samma generella material i de här tidningarna för att det ska bli billigare, det ska vara färre journalister. Då kommer ju mångfalden att minska. Det kommer inte alls bli samma utbud för medborgarna på Västkusten som det har varit tidigare. Det blir, blir lika lydande som man återanvänder. Det som är svårt att återanvända är naturligtvis det lokala materialet. Och tack gode Gud för det. Därför annars skulle vi inte ha mycket mångfald kvar. En av de tydligaste förändringarna är att Stampen nu blir huvudägare i Hallandsposten och därmed ägare av båda hallands Hallandsposten och Hallandsnyheter. Hur är då stämningen på tidningen som precis fått ny huvudägare? Jag åkte ner till Halmstad och besökte redaktionen på Hallandsposten. Där hade man precis haft besök av sin nya koncernchef, Stampens vd Thomas Brunegård. Journalistklubbens ordförande Fredrik Nyberg berättar om stormötet med den nya ägaren. Hej. Hej Fredrik. Hej. Ja det var ju bland annat frågor kring vad som hände då i, i dåliga tider och så vidare med, med, med samordning och sådana saker men det var inte mycket konkret där mer än att de, de säger ju att, att man ska ha samordning alltså det är ju en del i i grundtanken med affären att de här tidningarna på västkusten då ska kunna ha ett, mer, mer, ett bättre samarbete. Fredrik Nyberg säger att det finns en oro både för jobben och för att mångfalden i journalistiken ska minska. Men samtidigt andas en optimism. Affären kan bli en fördel för tidningen. Kanske kan det bli lättare att genomföra nya tekniksatsningar med ett starkt mediehus i ryggen. Ett par skrivbord bort i kontorslandskapet sitter nyhetschef Kike Gustafsson. Hon är nöjd med mötet med koncernchefen. Jag tyckte det var ett bra möte. Det var bra att de kom ner till oss så snabbt efter beslutet. Den oro som eventuellt fanns tror jag har skingrats en hel del i och med att vi fick chans att ställa frågor. Vad hade, vad hade folk varit oroliga för då? innan. Ja, det blir ju alltid spekulationer som sagt när det kommer nya, nya förändringar. Eh, framförallt tror jag att det är vår syster då Hallands Nyheter, att vi på något sätt skulle, skulle bli tätare samarbete istället för den konkurrens som finns idag. Hallands Nyheter, Hallands Postens systertidning, som köptes upp av stampen redan för två år sedan, har sin huvudredaktion i Falkenberg. Men två reportrar är stationerade i Halmstad och bevakar bland annat landsting och tingsrätt. Om något av den samordning det talas om skulle bli av leds tankarna snabbt till Hallands Nyheters lilla satellitredaktion i Halmstad som ju bevakar samma saker som Hallands Posten. Men Staffan Sjöberg, en av Hallands Nyheters reportrar i Halmstad är inte orolig i nuläget. Hej! Det kan kanske hända på sikt men jag tror inte att det, det händer på kort sikt. Det känner jag ingen större oro för nu. Inte så länge vi två skilda tidningar. Men om man till exempel anställer allihopa i någon sorts paraplybolag och inklusive bohuslänningar och världskötare och allt möjligt annat då kan man nog känna oro för rätt mycket. Kort efter att stampen köpt Hallands Nyheter av Centertidningen 2005 lades tidningens tryckeri ner. Tidningen började tryckas på Hallands Postens tryckeri i Halmstad som redan ägdes av stampen. För kvällsjobbande sportreportrar innebar det något tidigare deadlines eftersom pressläggningen tidigare lades. Men några andra följder för det journalistiska arbetet har det inte varit, säger Staffan Sjöberg. Och för läsarna är intresset för och åsikterna om ägarförändringarna varierade. Att Hallandsposten ska behålla kvaliteten och den lokala förankringen trots en ny ägare är viktigt för både Dennis Roth och Alexandra Sardic på Brogatan i centrala Halmstad. Det kanske gör att vi blir mer effektiva, att vi får en bättre tidning. Förhoppningsvis. Bryr du dig om vem som äger tidningen som du läser på morgonen? Nej, det gör jag inte. Bara är den bra. Ja, läser du Hallandsposten? Ja, ibland. Ja. Bryr du dig om vem som äger tidningen som du läser? Mm, nej, det gör jag nog inte det mesta. Alltså, det ska ju handla om Halland, om vad som händer i Halland. Det är det som är det viktigaste. Så länge de säljer bra och gör tidningen bra, är det väl okej. Okay? Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom-Hultén tycker inte att det är okej. Hon menar att de stora mediebolagen i Sverige fungerar som karteller gentemot småbolag– –och uppmanar Konkurrensverket att se över ägandeförhållandena i mediebranschen. På stampen har man givetvis en annan syn– de pekar på att tidningarna som uppgår i koncernen nu blir ännu starkare och att man snarast ökar mångfalden och motverkar ägarkoncentrationen gentemot de andra mediegiganterna Bonnier och Schibstedt. Fredrik Nyberg på fackklubben på Hallandsposten håller i princip med Agneta Lindblomhulten. Han skulle hellre se fler ägare på den västsvenska tidningsmarknaden. Men han kan också se stampens perspektiv att en mediemakt utanför Stockholm kanske kan behövas. Ur Stockholms perspektivet så, så är det, om, om man ser det ur det perspektivet så är det klart att det har blivit en stark ägare till, till en ägarkoncentration. Men eh, ur ett annat perspektiv så kanske man kan se det som att som, som stampen ser det att ja, vi har fått en stark ägare utanför Stockholm som inte utgår ifrån Stockholm Sist hörde ni Fredrik Nyberg ordförande i Hallandspostens journalistklubb Reporter var Sara Heiman Vad betyder egentligen förra veckans miljardaffär för maktkoncentrationen på den svenska tidningsmarknaden Hur mäktig blir egentligen familjen Görne genom sitt stampen Är man större än bonjers nu jag ringde upp medieforskaren Staffan Sundin som är specialiserad på makten över de svenska dagstidningarna. Nej, inte om man, om man tittar på marknadsandelar så, så har Bonniers ungefär 27 procent av den svenska dagspressupplagan. Schipstedt har något över 16 procent och Stampen får något under 16 procent så de kommer att bli ungefär jämstora. Däremot om man tar med de här samarbetspartners som, som finns i mycket media och man lägger till det till, till stampens del då kommer man upp till samma nivå som, som Bonniers. Men det, är, det, det rör sig ju då i fyra, fem självständiga koncerner. Och varför tror du att det är viktigt för familjen att på det här viset stärka sin position på tidningsmarknaden? Ja, man ser ju möjligheter till synergieffekter. Man kan alltså samordna sin verksamhet när eh, det gäller framförallt administration. Man har eh, en stor tryckerikoncern. Det är sådana effekter som man vill uppnå. Det finns ju en, en väldig oro här för ökad medelkonstruktion och minskad mångfald. Och till exempel så säger ju journalistförbundets ordförande Agneta lindblom att färre röster kommer höras och att läsarna på västkusten får ett sämre utbud av journalistik? Ja, man kommer ju då att säkert minska antalet journalister genom att man eh, samverkar när det gäller feature, material, radio, tv, in- och utrikesidor och så vidare. Men <hör> sen så kommer nog inte de lokala rösterna att minska utan det är ju deras affärsidé att tillhandahålla lokalt material. Men minskar inte mångfalden om man minskar antalet journalister till exempel? Eh, ja, in, om man ser då för, för läsarna så är alltså läsarna är då intresserade av det lokala materialet. Eh, och man är så i. Harmstär man är inte intresserad så mycket av vad som händer i Varberg och vice versa. Och det tror jag att tidningen kommer att behålla sin lokala profil. Däremot så kommer ju läsarna inte märka så mycket om man har likartade artiklar om motor eller mat eller så vidare. För att de här läsarna alltså dubbelläsningen är ju då väldigt liten utan man läser antingen posten eller Hallands Nyheter. Det sa alltså medieforskaren Staffan Sundin som är verksam vid Nordicom vid Göteborgs universitet. I programmet publicerat här i P1 senare idag kan jag också höra en intervju med Stampens vd Thomas Brunegård om just mediekoncentration och likriktning. Och nu några av veckans medienyheter. Igår kom domen i den stora dataintrångsskandalen. Förre expressen reporter Niklas Svensson dömdes för dataintrång till 40 dagsböter. Hans ställning som journalist hade ingen betydelse, skriver tingsrätten i sin dom. Den 3 maj är det pressfrihetens dag. Idag sitter 125 journalister och 67 så kallade cyberdissidenter- som till exempel bloggare och online-redaktörer fängslade runt om i världen. 25 journalister har dödats hittills i år. Siffrorna är enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsbarometer. Skaran av programledare på TV8 blir allt brokigare. Den senaste att förena sig med gruppen är Gudrun Skyman som tillsammans med bland andra Bert Karlsson, Carl Bildt, Peter Wolodarski och Lars Adaktusson under åren fått ge sin profil åt kanalen. Det är dags för hockey-VM igen. Igår drog det igång i Moskva. För svensk del började idag med match mot Italien. Och därmed är det också dags för känslostormande sportkommentarer i falsett- där total hängivelse är en konst som kan leda till en plats i idrottshistorien. Men hur äkta är passionen? Och hur nationalistisk får man vara? Här kommer Sverige med pucken i somn och liten sjukvård nu får de Lägg säga vad de vill Lidström skickar i ett Utan sina hårdaste skott I hela sin karriär Och det går stolpe och ribba Och in Kan man skjuta så fruktansvärt hårt Jag tar nu dig trötta nu Vi har ingen kraft kvar Men vi har sin järnvilja Om det är mycket att vinna Du försöker till dem att anfalla Han tappar det Och svenskarna är nästa där du slår det i mål Ja, det är kaos där nere alltså. Den är det Jag inte med det här. Jag tror ju att äh, alltså att referera en fotbollsmatch eller en hockeymatch, det är, jättesvårt. Alltså det är ju Dels att du måste ge en lägesbeskrivning, du måste berätta var någonstans de är på planen. Du måste ju kunna ge en bild till den som lyssnar och allt sånt där. Annika greder Duncan, producent på Radiosporten. Vi träffas för att prata om sportreferatet som journalistisk konstform och om passion och nationalism. Så det är ju, det är ju ett hantverk, bara det. Att för att sen kunna lyfta det till den nivån där du verkligen kan visa engagemang samtidigt som du fortfarande har helt rätt på alla situationer och uppfattar alla domslut blick snabbt, är helt säker. Det, det kräver en enorm begåvning som inte alla har. Och den har till exempel Asse Granquist och, och, och några till. Och den har inte alla. Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal Till seger med 6 mål mot fem Åter en gång har Finland förlorat i hockey en stor final Och att folk, det är som i samhället övrigt Den som har mycket, den får ännu mer. Sverige får sitt sjunde guld Finland får ingenting Först solt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Eh, ja, jag fortsätter nu. Nej, men det här är ju en unik händelse. Jag tittar ner i finska båten. Men hur ärlig är den där passionen egentligen? Försätter de sig i extas för att de vet att det här kommer att leda till idrottshistoria? Det märks tydligt på radioreferenten när de närmar sig en punkt när de inser att det här kommer att komma med i årskrönikan. Då helt plötsligt blir det så här, inte sedan 1959 när stenstorken Lundin, inte sedan 1960, då, och så där, Bill Nilsson, jag vet inte, då Då börjar sånt här beteende komma. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Det där kommer jag ihåg just för att jag själv och menar Håkan Carlqvist tog VM-guld. Och då började det direkt så där. Alltså det är på något sätt att bara sitta igen att man ska. Då ska man bli så här gå upp i något ett högre läge och, och sammanfatta alltihopa så kort och koncis som möjligt med så stor känsla och glädje som möjligt men däremot så är det faktiskt någonting som vi diskuterar ganska mycket är ju just alltså hur hög grad vi ska försöka göra någonting bättre än det egentligen är det ska vi ju inte när du då, göra någonting bättre än men det egentligen menar, om, om vi tittar på en skitmatch så ska vi ju inte försöka få den att låta bättre än den är för att det på så sätt säljer det till lyssnarna utan vi är ju också journalister, vi är ju inte bara underhållare och referenter, vi är ju också ändå på något sätt journalister som ska, som ska skilda det vi ser på ett ja, förhållandevis neutralt sätt ett klassiskt referat som fått stor betydelse, säger hon, är Tommy Engstrands referat om matchen mellan Västtyskland och Portugal inför VM i Mexiko 1986. Västtyskland måste vinna för att Sverige ska gå till VM och alla räknade med en enkel seger. Den svenska förbundskaptenen hade redan fotograferats iklädd sombrero. Men saker går inte alltid kommer det långa slut. Där slut. Portugal, och... blir, blir Det är lite kul att det spricker så. Men också där man hör mycket Hylan också, där tycker jag. I slutet där. Det är, där hör man mycket. Att ängstran har lyssnat mycket på Hylan. Och, och, och ibland hör man på Granqvist att grankvis har lyssnat mycket på ängstran och så. Här. Det är sånt tycker jag också är kul. det är kul mm. att höra hur de har lärt sig av varandra. Och att det finns liksom någon slags så här underförstådda regler hur man ska bete sig i stunder av medgång och motgång. 1981 när Norge slog England i fotboll- skrev Björje Lillelien idrottshistoria rent bokstavligt. Det här klippet finns fortfarande att höra på BBCs hemsida. Men senare har det framkommit att han faktiskt skrivit ner- det Den numera det är det världsberömda pratan om Lord Nelson i förväg. Vi har slått dem alla samman. Maggie Thatcher, kan du mig? Maggie Thatcher, jag har ett brudskap. Fusk, tycker Annika Greder Ja, jag, jag tycker inte om den för att jag tycker att den ser utstuderad. Alltså, Hur menar du? Ja, men Det är ju inget kul. Och man har liksom, om man bara går och väntar på tillfället och så har man skrivit upp och skrivit ner vad man ska säga. Då finns det ju ingen spontanitet i det. Då tycker inte jag att det är något roligt. Jag tycker att det är dåligt. Har ni någon policy för hur passionerade, hur nationalist man får vara? Eller Har ni någonting som de får med sig ut när de sätter igång? Det är väldigt, väldigt viktigt att man behärskar både viskningar och rop. Liksom. Mm. Så det, det, det diskuterar vi mycket. Och absolut också nivån av nationalism och så. Jag tycker att det är rätt att vara rätt nationalistisk när... när Ja, När, när svenska ut och tävlar i världen, och vi ska beskriva vad de gör. Nu, <skratt> <Ta's> <skratt> lugnt, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Lugnt, tack. Fjärde omgången. Sista straffet, Maria Roth. Gör hon mål i Sverige i Olympisk final? Roth kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I boll! Sverige i os final! Sverige är min sju Sverige tar den femte medaljen! Sverige slår ut i USA! Sverige vinner med tre, två eftersträffar! Jag ser här i jätteskanso! Herre Jesus! Sist hörde vi Lasse Granqvist kommentera damkronornas bragd i OS i Turin förra året. reporten var Martin Wiklin. Medierna är slut. Hör gärna av er med synpunkter och tips på vår e-post. Medierna Vi är tillbaka om en vecka. Lyssna gärna då.